פרק ה' בלשצר מלכה עבד לחם רב לרב רבנוהי על אף ולכבל על פה חמרה שתה בלשצר אמר ביט עם חמרה להייטיה למנה דהבה וכספה דהנפק נבוכדנצר אבוהי מן החלה די וירושלם וישתון בהון מלכה ורב רבנוהי שגלתה ולחנתה. בדין הייטיב מנה דהבה די הנפיק ומן החלה די בית אלה די וירושלם. ואשתיו בהון מלכה ורב רבנו היא שגלתה ולחנתה. אשתיו חמרה ושבחו ללהי דהבה וכספה נחשה פרזלה עה ואבנה בה שעתה נפקה, אצבען די יד אנש, וחטבן לכבל נברשתה על גירה די חטל, החלה די מלכה. ומלכה חזה פס ידה די חטבה. עדיין מלכה זיבוהי שנוהי ורעיונוהי יבהלון, וכתרי חרצה משתרעין, וארכו בתהדה לדה. נוקשן. קרא מלכה בחיל להעלה לאשפייה קסדיה וגזריה ענה מלכה ואמר לחכימי בבל די כל אנוש די יקרך כתבה דנה ופשרי יהבינני ארגבנה ילבש והמניחה די דהבה על צוורך ותלתי במלכותה ישלט עדיין עלין כל חכימי מלכה ולה חהלין כתבה למקרה ופשרי להודאה למלכה. עדיין מלכה ולשצר שגיא מתבהל וזבוהי שניים עלוהי ורב רבנוהי משתבשין. מלכתה לה כובל מילה מלכה ורב רבנוהי לבית משתיה עלת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 רב חרטומין, אשפין, קסדאין, גזרין, הקימי אבוך מלכה. כל כובל די רוח יתירה ומנדע וסכלתנו, מפשר חלמין ואחוו ית אחידן, ומשרה קטרין, השטחה חטבה בדניאל, די מלכה, שם שמה בן צצר, כעם דניאל יתקרה ופשרה. יהחוה. בדין דניאל הוא על קודם מלכה, ענה מלכה ואמר לדניאל, עמת דניאל, די מין בני גלותה די יהוד, די הייתי מלכה, אבי מין יהוד. ושמעת עלך די רוח אלוהים בך, ונהירו וסכלתן ובחכמה יתירה השתכחת בך. וכען הועלו קדמאי חכמיה אשפיה די כתבה דנה יקרון ופשריה להודאותני ולה כהלין פשר מלטה להחוויה ואם שמעת עלך די תיקול פשרין למפשר וכתרין למשרה כען הן תיקול כתבה למקרה ופשריה להודאותני ארגבנה תלבש, והמניחה גידהבה על צב ורך, ותלתה ומלכותה תשלט. בדין ענה דניאל ואמר, קדם מלכה, מתנתך לך להבין, און בז ויתך לאחרן הב. ברם כתבה אקרא למלכה, ופשרה אהוד עין. אמת מלכה אלהא אללהא, מלכותה ורבותה ויקרה והדרה יהב לנבחדנצר אבוך. ומן רבותה די יהב לכל עמי מיה ומיה ולשניה, הבו זייעין ודחלין מן קדמוהי. די הווה צווה הווה קטל, ודי הווה צווה הווה מחה, ודי הווה צווה הווה מרים. ודי הווה צווה הווה משפיל וכדי רים לבביה ורוחיה תקפט להזדה הנחת מן קורסה מלכותה וקרא האדיב מנה ומן בנה אנשה תריד ולבביה עם חבתה שביב ועם ערדיה מדורה עיס בה חטורין יתעמוניה ומטל שמאיה גשמא יצטבע עד די ידע די שליט אלאה עילאה במלכות אנשה ולמאם די יצבה יאקם עליה. ואמת ברהבל שצר לה השפלת לבבך כל כבל די כל דנה ידעת ועל מראה שמאיה התרוממת ולמניה די בייטה הייטיב קודמך ואמת ורב רבנך שגלתך ולחנתך חמרה שתיים בהון ולאלהי חספה ודהבה נחשה פרזלה עה ואבנה די לה חזין ולה שמעין ולה ידעין שבח ולאלהה די נשמטך בידי וכל אורחתך ל לה הדרת בדין מן קודמוהי ‫שליח פסה די ידה וכתבה דנה רשים, ‫ודנה כתבה די רשים, ‫מנה מנה תקל ופרסין. ‫דנה פשר מילתה, ‫מנה מנה אלה מלכותך והשלמה. ‫תקל, תקילת במאזניה, ‫והשתכחת חסיר. ‫פרס פריסת מלכותך, ויבת למדי ופרס. בדין אמר בלשצר, והלבישו לדניאל ארגבנה והמניחה, די דאווה על צב ורע, והכריזו עלוהי, די להווה שליט, תלתה במלכותה. בה בליליה כתיל בלשצר, מלכה חסדה